Itzbatasen dutuko naiz Bixokoen presangira, baita aurten ere Eta bago gurekin, Iman Lamarka, egun antzuri? Egun antzuri Beraz gaidazu, gaxan zen, aurten ere, parte hartza Euskaraldian, eta arigune gisa? Bai, Arigune gune aurten ere, portanta zela guretzat Hala, estapenetik uh, segitzen dugula Euskaraldia Orten ere, diandeak hemen barnea lankideekin edo, edo gure bezeroek ikusten ulte arigune girela, beraz galdera bautzu pausatzen dira, zerden arigune, eta gero naturalki osak egiten dira emekie emekie. Ara, ikusten da, jaskoa ere atxikiduzi, orte guzian, ziak ziste arigune? Be, gira, ukanginuela, <laughs> pantailatipi hori arigune, fitsatzeko arigune girela, beraz gure milkuran gelandugu. Jende batzuak, borten ode, zer gale egiten dute, zerdean harri gune izaitea eta beraz ezpikatzen dugu, eta beste batzu be, gure ganaldu dira ere baitakite e, bisokon euskaraz hartzen aldela. Gusten dugu, jendeaz hartzen dilerik batzu hasten direla naturalki euskaraz gurekin, eta egia gosoda aheman hori ukaiteare euskararen inguru horretan. Mm. Hor, e, euskaraldia gara iuntan, bezeroekin, ziak e, ikusi hozidez beharintasen bat? Berla, ikusi dituzela hariketan sartzen, beden egum non bat erraiten euh, edo... Egia zugula e, ikusi e, aldaketa animaleko bat, baina hemen e, talde barnean deia izan da aldaketa tipi bat ara da momentu hortan bat zuen txatzen dira beharaba piskabat gehiago euskara sartzen e, edo Belagia tiratzen dute piskabat e, ikusteko ea duten edo zer harikiren e, ondoko gelan euskara entzuten baitute eta bezeroekin e, ez dugu aldaketa ondirrik ikusi. Ara, beraz gehiago lankidean uh, artekoa izan da aurten uh, euskaraldia. Horrik Hori da Aurtengo euskararaldia uh, janen dugu pixka bat uh, bane euskaraldi batzela. Har eza gutxi De. Grafismoak goekguneak eta komunikazioan ari baiitzzte lana niitz euskaraz ere komunikatzeko. Ikusten ditugu bezero batzuk gure gana heldu direla, baita egite, Uh, bisoko Euskaldun komunikazioa jentzia bat dela. Mm. Eta hori guretako horre uh, bat da. ditugu enpresa batzu, instituzio batzu, puntu Eus fundazioak adibidez, uh, bere komunikazioa uh, bisokorekin uh, lantzen du, beraz mm. ara, gauza on bada guretako, on bada Euskararen zatz, eta eta da ere bai inoztetza mikuzeraren zatz. Txar manki, mila euskar handi bat zure